Така дешовка, — прохрипів розвідник, стискуючи важкі, як гирі кулаки. Чужинець з острахом поглядав на ті гирі. Ти б мені сто раз прокозиряв. Ти б у мене від самої нейтральної по пластунському повз. Припиніть, козаков, — сказав майор. Можете йти. А коли сержант вийшов? Замполіт встав із-за стола і заклавши руки за спину, мовчки пройшовся по кімнаті, щось напружено обдумуючи. Широкий лоб його взявся брижами. Свіжовиголене кістляве обличчя зімкнулося в сердитій гримасі. «Капітан!» — різко зупинився майор перед полоненим. «Ви даремно ображаєтесь». «Зовсім». Зовсім даремно. Те, що ви, офіцер гинучої армії, віддали честь цьому сержантові, не повинно ані трохи принижувати вас. Ви самі вже досить принизили себе покірною ганебною службою швабам. А чи відомо вам, хто такий цей сержант, який сьогодні узяв вас? Воронцов, нехилившись вперед, майже прошепотів, немов, Відкривався капітанові з глибокою таємницею. «Донбаський шахтар! Сталінградець! Розумієте? Рятівник Європи, рятівник світової цивілізації. То хіба він не заслуговує того, щоб ви йому козирнули?» Капітан не відповів нічого. Майже водночас з різних госпіталів у третій батальйон повернулися Шовкун і Черниш. Шовкун, з'явившись, як ведеться спочатку, на командний пункт до Писаря, несподівано зустрівся там з Ясногорською. Фельчерка, збуджена, розпалена, в розхристаній шинелі, саме порилася біля капе над пораненим піхотинцем. Коли його довелось підіймати на санітарну ресорку, Шовкун кинувся допомагати Ясногорській. Тут не вистачало її дівочих сил. А Шовкун так тихо, обережно вклав огрядного бійця, що той обернувшись до нього безкровним, вкритим щитиною обличчям, навіть подякував. Вам би милосердною сестрою бути, кволо промовив він Шовкунові. Ви людину берете сердечно. Того ж дня Ясногорська, попросивши дозволу в комбата, забрала шовкуна до себе санітаром. Будете сестрою. Широкоплеча сестра і свіжими рубцями на підборідді зашарілася до вух, так було ніяково. Іван Антонович іншим разом ні за що не поступився в своїм мінметником. Він був би готовий взятися з комбатом за барки, доводячи, що мінометники дефіцитні, і місце шовкуна біля самовара. Проте на цей раз Іван Антонович посів позицію примиренця. Якщо Ясногорська виявила в нього медичні здібності, то що ж дієш? Хай! Євген Черниш знову прийняв свій взвод. Рота зустріла його щирими поздоровленнями. Доки Черниш лікувався, у полк йому прийшло звання лейтенанта і орден червоного прапора за висоту 805. Ви вже як штабник, весело глядали мінометники свого офіцера. Черниш був у новому кителі, в синьому з кантами галіфе, в артилерійському кашкеті. Лейтенант помітно посоліднішав, шию тримав рівно. Хрещуватий кадик того випинався з під коміра, на щоках знову грав здоровий смаглюватий рум'янець. Здавалось, лейтенант щойно прибувався десь з південних сонячних раїв, густо, раз і назавжди засмалений тамтешнім сонцем. Як живе те, Денисе? звертався лейтенант приємним баском до Блаженка. «Живемо, не горюємо, товаришу гвардії лейтенант», – стримано відповідав дебели єфрейтор. «З землі не вилазимо». Так уже до неї позвикали. «Що тепер, чого доброго, коли додому повернешся, то в хаті не вживеш, набудуєш на вгороді бліндажів?» «Що й на зарядку, вранці всіх гонитимеш», – гухали товариші. «Поженеш і жінку, і дітей, і те, що». «Тепер ти і в колгоспі не повертатимешся, кеді на кеді». Житимеш форсованим маршем!» «А де ж це наш Хома?» «Де Маковей?» Розпитував Черниш вогневиків. «Хома тепер при конях. Гасає по Мадярщині, як Ілля на колісниці. А Маковей? Ось він власною персоною». Зачувши на вогневій голос Черниша, Маковей вилетів з бліндажа сяючий, простоволосий, забувши, що він без шапки, козирнув до голого лоба. — Здрав'я, бажаю! Черниш вхопив його обома руками, радісно затряс. — Маковейчик, соловейчик, далеко ж ти злетів, ледве це догнав вас. Ну, не охрип, і досі співаєш у трубку. Повернення товариша з госпіталю щоразу переживалося ротою, як радісне свято. Прибули, наче приносив з собою живий подих давніх боїв, які, віддаляючись, меркнучи в пам'яті, а в той же час, мовби, очищалися від стороннього, набували небуденного освітлення. Крім того, повертаючись до бойових лав, товариш уже самими своїми міцно зарубцьованими ранами, ніби говорив в роті. Ми з вами живучі. Нас не так то просто відправити на той світ. Наступного дня на командному пункті батальйону Євген вперше зустрівся з Ясногорською. Це було надвечір, у мряковитому похмурому полі під скиртами. Почорніли на дощах скирти соломи ще вранці були в руках противника. В спорожнілих солом'яних кублах, у похапцем виритих брустверами на схід в стрілецьких ячейках ще, здавалося, не вивітрились рештки людського тепла. Округу жредів по розлугих лонах зеленої, вболю напоїної дощами оземени, густо чорніли свіжі вирви після вибухлих мін та снарядів. Посіяно було кимось пшеницю, а вродили чорні вирви. Тепер тут мінометники влаштовували свою вогневу. Нелегко було вчорашнім хліборобом загонити великі сеперні лопати в кущуватий, рутвяно-зелений, вкритий тумановою росою посів. Нічого, підбадьорював Іван Антонович своїх мінаметників. Озимину перекопаємо, зате може бойнішою буде єрена. Неподалік під скиртами отобився комбат Чумаченко і своєю штабною ватагою і санітарним взводом. Хоча ніхто не знав, чи доведеться тут ночувати, проте робота вже закипіла. Свистіла земля з ячеїк, тріщала смикана солома, а за кілометр від ожередів над придорожньою посадкою розсипались ракети і не вщухала стрілянина. Там був вже передній край. Без кінця мрячило, Поля сивіли, далекі дерева, телеграфні стовпи, скирти, все розчинялося в імлі, тануло. Непомітно спускалися на всіх і на все осінні ранні присмірки. Коли Черниш підійшов до Ясногорської, вона саме перевзувалася, сидячи на купці насмиканої соломи. Будь вона не єдиною дівчиною в батальйоні, він, здається, однаково впізнав би її. Довгообраза, білолиця, з примруженими великими очима. Туга корона коси під беретом. Він уже раз бачив це обличчя в ту місячну трансильванську ніч. «Вибачте, сідайте», – сказала дівчина, коли вони познайомились. Черниш почервонів. «Бідна. Вона забула, що сідати йому нема де. Дякую. «Ви давно прибули?» – запитала Ясногорська, аби тільки щось запитати. Про Черниша вона вже чула раніше, знала, що це близький друг Юрася. А зустрівшись, не знаходила для нього слів. «Давно? Власне, вчора?» «Так. Тут це вже давно». Шура акуратно скрутила руками наскрізь промоклу онучу і з неї потекло. Набродились ми сьогодні. Тут хоч повтавало, а там, на луках, просто море. Так, море. А я вас, між іншим, бачив на справжньому морі. Ніяковіючи випалив Євген. Біля байдарки, з веслому руці. Ах, це те фото, Шура поморчилася, як від болю. До речі, ви не знаєте, кого вона зараз. У Саведі він теж має повернутися в полк. Шура взулася і, похрускуючи на бубнявілої плащ палаткою, встала. То було море, зітхнула вона. Обоє вони в цю мить подумали про Брянського. Із солом'яного дупла, вирятував в скирті, обтрушуючись, виліз шовкун. Весь був у соломі, шапка на ньому обкрутилася вухом наперед, здавалося, він щойно оце з-під молотарки. Побачивши черниша, боєць зворушився до сліз. Ні, де правда, діти, він був такий дуже м'який, до сентиментальності ніжний, цей вусатий вінничанин з крутим, тепер порупцованим підборіддям. Розлучалися в горах, а зустрілися в долах, промовивши вкун сумовито, мабуть теж подумавши в цю хвилину про Брянського, що ніде вже їм не зустрінеться. Тоді ще красне літо горіло, а зараз бач, осінь все мряками затягла, тільки оземена ото ще й яриться і скрушно махнувши рукою, звернувся до Ясногорської. вам дочку повний профіль. Не дуже, правда, розкішно, але сухо. І зверху не проб'є, і вітер не задаватиме. Тільки ось цюків багато, там і ж ваша родить. Шура підійшла до шовкуна і повернула йому вошанку зіркою наперед. — А ви де будете? — запитала вона санітара. — Виритий собі. Йо я?» – зачервонівся Шовкун. «Я можу де завгодно. З телефоністами притулюся». За Ясногорську Шовкун піклувався з таким же самозабуттям, як колись за її Рося. Робив це він не з якихось корисливих міркувань, це було його внутрішньою потребою. «Молодий наш цвіт», – м'яко говорив він товаришам, як же його не берегти? Хороший він, сказала Ясногорська про шовкуна, коли він, начепивши через плече санітарну сумку з червоним хрестом, подався кудись шукати собі пристановище. Від нього я вперше почула про вас. Ховаючись від дощу, вони присіли край солом'яного дупла. Була тільки п'ята година, а навкруги вже зовсім сутеніло. Чернишеві хотілося багато чого сказати цій дівчині вдові з маленькими білими руками, з очима повними туги, але він не дозволяв собі говорити. Він знав, про що б не почав мову, все їй болітиме, бо все так чи інакше буде стосуватися Юрія. «Буде пройнято Юрієм, бо хоча вони не згадували досі його, проте він весь час був з ними, між ними, втішати, але, здається, вона не з тих, що приймають втішання, іноді заглибиться в думки, мов би сидить тут сама, іноді шпильно погляне на нього».